Patul lui Procust. Pista 22. Știi ce mi s-a părut însă, Caragius? Am văzut că prietenii dumitale, snob și la modă, purtau în jurul gâtului o batistă roșie, sau dacă vrei o basma cu nodul într-o parte, de parcă ar fi suferit de gâlci. Da, asta da. Dar nu e așa? Eu n-am purtat-o. Nu așa înțeleg moda care are lucruri bune surâde ca un profesor indulgent care la cafea vrea să facă mici protejatul neprotejatului său. Da, scrobele englezească, tăietura englezească, stofă englezească. M-a întrerupt comic pipăindu-mi haina, de-am devenit livid căci n-am fi trădat obiectul convorbirii pentru cei din boxele cu canapele din față. Englezească? I-am prins mâna și am dat-o jos. Acum te rog, crede-mă, Pot să-ți spun că noi, adică tata, suntem acționarii principali la cea mai mare fabrică de postav românească. Ei bine, stofa noastră iese la soare, îți transformă mânecile în covrici de stofă, îți face genunchi după două zile, iar după alte trei luni se roade. Costă 600 de lei metrul. Cu stofa de pe mine nu se întâmplă nimic din toate astea. Era un blămarin închis, dar cu țesătura în dungi împlătite fin, ca brodată. E drept că e foarte frumoasă. Costă 2.000 de lei metrul. Temir nu? Ți se pare enorm. De când crezi că o am?" A spus așa într-o doară, jucându-se cu șervetul, glumind. Nu fi danul trecut. E de acum patru ani, căci îți dau cuvântul meu că de acum trei ani mi-am făcut doar un costum, deși dumneata mă faci snob și mă ironizez că mă schimb ca o cucoană." S-a mirat cu un accent sincer. Dumneata despre care se spune că ești cel mai elegant om din București? Ei, n-am să cred asta acum. Te rog să crezi că nu fac mai mult de un costum pe an. Mai întâi că n-am bani. Cheltuiesc prea mult cu pasiunea mea pentru avion. La patru ani odată fac patru-cinci costume pentru patru anotimpuri pe care le schimb între ele. Trebuie să știi însă un lucru, că e bine să lași stofa să se odihnească. Ei, asta e acum... Și ironic, pipăindu-și mustața Ca să vadă dacă e bine răsucită Dar dacă vrei dumneata O să o facem și pe asta Vorbesc foarte serios Purtate prea mult, stofele își pierde elasticitatea Ce să mai vorbesc de pantofi Un pantof purtat neîntrerupt Se arde și arde și piciorul Pantofii trebuie schimbați De câte două, trei ori pe zi Nu zău, spun drept Am numărat odată uimit la dumneata În șifonier jos, 12 perechi de pantofi ca și hainele, ca și cravatele, schimbate des, unele perechi sunt vechi de ani de zile. Durează indefinit când nu-i porți în fiecare zi întrerupt. De ce surâzi? Uite, am citit într-o gazetă că la New York se face în fiecare an revizura podului de la Brooklyn cu grijă, căci se știe azi că și fierul obosește. Nu râde? Pe mine mă amuză foarte mult almanahurile și le citesc cu plăcere. Dumneatea știi că și bateriile electrice care, firește, folosite se descarcă atunci când își întrerup serviciul, dacă nu sunt cu totul descărcate, adică dacă sunt lăsate să se odihnească, își revin bineșor? Ascultă, toate le înțeleg, că văd că ești doctor în materie. Mă rog, dacă ești doctor, ești doctor. De ce ești ironic? Dar explică-mi un lucru. De ce plătești o pereche de ciorap 350 de lei? Îți spun drept că am înghețat când am văzut asta, săptămâna trecută, când am intrat amândoi la magazinul de lângă teatru. Am să-ți răspund la asta, spunându-ți ce-am pățit odată. Într-o zi, întârzind la roman într-o chestie de aviație, mi-am cumpărat de la un magazin de acolo trei perechi de ciorap pe care am găsit mai bun de altfel. Era vară, alergam mult, că era vorba să fixăm acolo un aerodrom intermediar. Spre seară eram extenuat și cu picioarele umflate. Mi-era aproape rău. Timp de trei zile am crezut că sunt bolnav. Am venit în București. aici nu mai aveam nimic. Din când în când însă mi se umflau picioarele. Până când, așa printr-o asociație de idei, am descoperit că de câte ori puneam ciorapi cumpărați la roman, de atâtea ori mi se umflau picioarele. I-am aruncat și am scăpat de necaz. Mai târziu, un chimist m-a explicat că erau vopsiți economicos, cu vopsea toxică, proastă, neprecipitată, care intra în pielea piciorului, umflându-l și provocând o transpirație toxică la Dima se făcuse palid, în mod comic, ca un sergent major care are lipsă la magazie. Știi că eu sufăr foarte mult de picioare, mi se umflă." Am început să râd eu acum. La dumneata trebuie să fie altceva, așa sunt scriitorii. N-ai văzut că în scrisorile lui Eminescu se văita mereu că sunt picioarele umflate?" M-a privit în ochi mirat și foarte serios, așa grav deodată. Ascultă, e adevărat." Ai citit scrisorile lui Eminescu? Am ridicat din numere afirmând nedumerit, am înțeles însă că și el, ca și cealaltă lume, mă crede și mai prost și mai încult decât sunt. Nu știam dacă să mă bucur că fac o impresie atât de neașteptată sau să mă întristez că, dacă spun ceva rezonabil, surprind și uimesc. Am socotit că e mai bine să nu stărui. Această reputație de prost și incult de care se bucură Fred Vasilescu, lumânăraru, era una dintre cele mai false din câte se pot închipui. Am vorbit eu cu el foarte adesea și m-a surprins prin spiritul lui, domoloare cum e drept, dar foarte aplicat. Nu mai vorbesc de priceperea lui în motoare, electricitate sau cai de curse care era cu totul remarcabilă. L ascultam adesea îndelung explicându-mi calități, particularități. Dar și așa, confuzese câțiva ani atașa de legație, călătorise mult, văzuse multe, avea o lectură de tânăr diplomat francez și de amator de cai englez în același timp, făcută în afară de cunoașterea oarecum anecdotică a istoriei, cerută de carieră, și dintr-o lectură de magazin ilustrat englezesc, la curent cu noutățile și curiozitățile practice ale culturii, foarte interesantă. Dar cum lumea rare ori admite că o femeie frumoasă e și inteligentă, Potera că un monden pieptănat, lipsit de spirit, adică incapabil de spirite, glume, jocuri de cuvinte, căci altfel nu era lipsit în convorbire de un umor abia perceptibil, dar pătrunzător, blond, ca un amorez de teatru englez, uneori prea tăcut, e neapărat prost. E drept că aceste scrisori le citisem pentru că îmi spusese doamnate să le citesc, căci ea cita memorii și colecții de scrisori cu pasiune. Abia după un timp pare luat, încât m-am mirat. Bine, bine, dar cum se face că totuși costumele dumitale nu se demodează? După câte știu, apar în fiecare an modele noi în jurnalele de modă. Da, însă diferențele sunt foarte mici. Vorbesc de moda bărbătească. Reverurile ceva mai late sau mai înguste, aripiora lui când în unghi ascuțit, când în unghi drept cu ele. Variază iar puțin lungimea vestonului. Altă schimbare privește spatele. Acum cinci ani, chiar după război, talia era sus, adică era mai îngustă, ca pe un corset de mușchi ca la ofițeri. Acum doi ani era talia jos, iar în dreptul spetelor, spre coastă, cobora în două mici falduri. Acum se poartă spatele hainei de sus până jos egal de lat, dreptunghiular, peste câțiva ani s-ar putea să se poarte iar cu vreo modificare. De altfel e foarte important la bărbat că ceasta dă o impresie de îngrijit, l-am privit cu intenție, să aibă frumoase și cămașa cu guler care vine pe măsura lui. Aici am făcut o pauză cu înțeles căci el purta niște gulere largi, scrobite, care îl îmbătrâneau dându-i ceva rachitic. De asta voiam să-l dezvăț mai întâi, făcându-l să pună gulere moi de culoare, care ar fi fost mai ieftine și mai ușor de spălat. Domnule Vasilescu, uite pe tânărul acela care dă bună seara cu coanei de vis-a-vis, -vis, în haine ca are vestea încheiată cu un șir de nasturi până la nodul cravatei, ca un abate, de nu-i se vede deloc că așa. Haina abia trece de șolduri, iar pantalonii sunt jos strânși pe gleznă, ca niște pantaloni de piele a dracului din cei care poartă pictorii. E sau nu la modă? Să-ți spun sincer, nu mi se pare o vanitate mai puerilă decât aceea de a fi la modă. Ce lecție de modestie ar trebui să li se dea acestor domni? Domnule Ladima, dar e o glumă. Asta numești modă? Dar așa se îmbracă pe stradă câțiva dansatori care apar seara la varieteuri în frac vărgat, de fantezie, ca să-și debiteze numărul și câțiva băieți de liceu care, dezorientați, îi imită. Un mare croitor la Paris mai curând se spânzură decât să facă asemenea costum. Nici măcar la București nu are să accepte vreunul dintre cei doi, trei mari croitori să taie un asemenea costum. Aceștia, în principiu, nici nu lucrează pentru băiețandrii de 20 de ani, oricât de mult ar plăti ei. Costumele astea de prost gust le fac de obicei croitorii de mână a doua, de pe strada regală, Academiei, Brezoianu sau mai știu eu care. Ei, cum te găduiești că e o modă? L-am privit lung. O modă bărbătească de când Lordul Derby a adoptat fracul negru și de când s-a fixat costumul acesta nemțesc, cred că nu există. Mici deosebiri de amănunte, fără nicio importanță. E drept că, în genere, bărbații care au trecut drept faimoși și eleganți, care au prețuit în mod deosebit accesoriile, le rămân credincioși. Sunt și așa de mici încât nu sunt remarcate în genere de cei care sunt de obicei atenți la îmbrăcăminte. Vreau să spun că mai toți bărbații rămân la idealul de eleganță pe care l-au avut când au îmbrăcat primele haine la modă, nu fără un dezgust de aristocrați conservatori față de inovații. Uite acest superb exemplar, care e Tony Bulandra, a rămas la culoarea verde de dinainte de război, care azi nu se mai poartă, la manșetele scrobite, la monoclul cu șnur negru, iar când vine în salon, intră cu mănuși albe, purtând mereu tocurile înalte. Acesta era maximum de eleganță când a început el să joace pe cuceritori. Uite regizorul teatrului național, Soare ze Soare, care a risipit foarte multe milioane. Nu va renunța decât simțindu-se nenorocit la cămașa și gulerul scrobit, la vesta cu de pichet. Când păstorel Teodoranu a terminat liceul, se purta provincial la Iași, haină neagră, pantalon gri și gambetă. E îmbrăcat foarte luxos, poartă cămașă de mătase de patru mii de lei, dar nu a renunțat la nimic din felul primului lui costum. Aș fi vrut să-i spun mai multe atunci, dar deși știam că vream, nu aveam gândurile limpezi, nu izbuteam să mă exprim. Când scriu însă acum e cu totul altceva. E foarte ciudat cât mă ajută scrisul să gândesc. Spun lămurit, să gândesc. Până aștern o frază pe hârtie, alta se formează de la sine în minte, adâncind-o pe cea din tii. Când sunt în fața cuiva, nici nu pot să gândesc ca lumea, întocmai ca în liceu, când știam lecția foarte bine, dar dacă mă scotea la tablă, din cauza că eram în fața tuturor, din pricina profesorului, nu mă puteam concentra și deci nu puteam să gândesc. Căci e îngrozitor să gândești în fața tuturor, cum nici încă altceva nu pot face cu martori ca la examen. Am fost unul dintre cei mai proști elevi ai liceului Lazar și au trebuit multe intervenții ca să trec. Prin urmare, nici lui Ladima nu i-am spus, ceea ce acum îmi apare foarte lămurit. Găsesc împotriva convingerilor obișnuite că tocmai a nu urma moda, adică a nu fi îmbrăcat ca toată lumea, e o dovadă de vanitate puierilă. Cei care vor să fie individuali în îmbrăcăminte, tocmai ei se fac vinovați de lipsa de modestie. Trebuie să ai o astfel de înfățișare ca să nu te deosebești niciodată din jurul tău. Câteodată mă gândesc pe mine însumi cu barbă și mă simt așa din senin umflat în pene. E impresionant ce idee înaltă trebuie să aibă un om tânăr despre capul lui cu barbă. Eu de câte ori văd unul, așa impozant, îl rad în gând. Iar rezultatul, imaginea realizată astfel, mă amuză enorm. De aceea când Ladima a vorbit de vanitatea puierii la modei, îmi venea să-i spun că mai curând mi se părea puerilă vanitatea asta a mustății lui imperiale, care atrăgea luarea aminte, acum când eram cu el în restaurant. De altfel, tocmai poeții care disprețuiesc moda sunt cei care caută să se deosebească prea des printr-o înfățișare prea personală, pe care unii o afișează ca o firmă prea indiscretă. Multă vreme am crezut că gota neagră închisă la gât, cravata lată tot neagră, gulerul scrobit militaresc pe care le poartă profesorii nemți, sunt o dovadă de modestie și dispreț pentru cele lumești, de ignoranță simpatică și naivă a modei actuale. Când am fost însă în Germania, am înțeles cu o uimire pe care nu pot să-ți o închipui, că, din potrivă, ei sunt foarte mândri de această adevărată ținută pe care o cultivă de altfel cu multă grijă, ca pe o uniformă de intelectualitate menită să-i deosebească de restul mulțimii de rând. Dacă mă gândesc și mă gândesc, îmi vine să cred că și o îmbrăcăminte urâtă, cu o cravată înnodată neîngrijit, într-o lume corect îmbrăcată, e o dovadă de suficiență. Întâi dovedește că nu te sinchisești de părerea celor în mijlocul cărora trăiești, iar pe de altă parte că nu te stingerește să atragi luarea minte și să fii comentat. Dar atunci nu i-am putut spune lui Ladima nimic din toate acestea, iar el a continuat convorbirea după ce și-a ars romul din ceașca de șvarți. Atunci, dacă nu fac haine la modă, de ce mai sunt mari croitori? De ce snobismul tarei firme? Atunci mai bine să-ți cumperi haine gata. Nu, nu. Vezi, aici te înșeli. E o deosebire hotărătoare. N-ai decât să privești atent un rând de haine gata. Au întotdeauna omerii prea înguști, încât cusătura nu vine ca o trăsătură caligrafică de la umăr la subsoară, ci căzut scurt și nesigur, din pricină că sunt tăiate în serie pentru orice întâmplare. De aceea... Gulerul nu cade la ceafă pe gulerul cămășii frumos, ci rămâne căscat ca o gură de știucă. Haina jos e totdeauna prea lungă, pentru că fabricanții presupun că media cumpărătorilor au oarecum burtă. Mânecile au jos la pum deschizătura prea mare pentru orice mână. De pantalon ce să mai spun? În față, chiar acolo unde orice ai spune cade întâi privirea, sunt strâmți, scoțând în relief oasele în toate cusăturile să cadă frumos la vale, ei au încheietura trasă într-o parte și alta, ca și returile la ghete. De altfel însăși marginea, conturul hainei de gata, are cusătura vizibilă, nu e la vreo 2 mm mai înăuntru acoperită. O haină gata e ca și o haină de împrumut. E făcută pentru un tip mijlociu, standard, pentru altul decât tine. Pe când un croitor mare e un adevărat artist. El face o singură haină pentru un singur corp. Atunci haina capătă galba ei, unică, așa cum îi e destinația. De cele mai multe ori firește, el aranjează natura. Nu mult, căci nu îi se poate cere imposibilul, dar cât de cât. Haina lui are cusăturile de la umeri la subsoară, așa, cum să spun, ca niște jumătăți oblice de paranteză. Nu i-am spus așa, dar așa trebuia să-i spun. La ceafă gulerul nu cască, reverurile se petrec frumos unul peste altul. Haina cade pe corp fără să se agațe nicăieri, cum învăluie căzând mătasea, rotunjimea unui manechin. Jos, ea adunată rotund pe pantalon ca să nu rămână loc gol sub ea, ca sub o umbrelă. Pantalonii se fac cu ajutorul cătorva cute, foarte largi sus, ca să nu sublinieze ca un tricou de tenor partea din față și să nu acopere dosul strâns ca niște cioareci. Domnule, dar te pricepi! Când mi-o-i face haine, te rog să vii cu mine ca specialist. – Aproape că jubilam că am câștigat partida. Mă și vedeam la croitor cu el. – Dă-mi voie să spun că mai toți prietenii mei mă roagă și nu refuz să viu cu ei la probe. De ce n-aș face-o și pentru dumneata? – Oricând, mâine. Eram convins că mi-am atins scopul și mi-am împăcat mica mea manie, dar parcă necunoscutul i-a apărut plin de pericole. A devenit gânditor. – Lasă că mă intimidezi! și îl speria ideea. Nu știu, mi-ar fi făcut plăcere să-l transform pe acest demodat prieten într-o singură zi, ca în filmele americane. Să-l fac să-și mustața, să pună cămăși care să nu-i mai stai independente de corp, scrobite, ci cu gulere care să-i mângâie gâtul, cravate frumoase nodate, pantofi englezești, haine sprintene. Sunt sigur că ar fi plăcut multor femei. Și fără îndoială că leafa destul de frumoasă pe care o primea acum i-ar fi permis să cheltuiască 2000 de lei cel mult pentru îmbrăcăminte. Va să zic că modă nu e, ci numai croitor mare." Mi-a spus după ce și-a răsucit o țigară dintr-o tabacheră plată de lemn, fapt pe care le înțelegeam căci dovedea pe fumătorul de gust, care știe că e mai bun tutunul din cutie, și după ce a pus-o cu grijă într-un țigaret special, cu vată înăuntru. Nu, nici așa. E modă. Însă privește mai curând stofele. Asta e drept. Țesătura stofelor și culoarea se schimbă destul de des." nu numai din progresul natural al chimiei și țesăturii, dar și ca să se departeze frauda. În general, stofele bune au preț de producție foarte ridicat, din cauza materialului scump folosit. Din pricina asta, alți fabricanți fără scrupule, din cei ce produc și vând în cantități considerabile, imită stofele și țesăturile la modă bune. Totdeauna însă, cu o întârziere de 2-3 ani, ba și mai mult până își lichidează imensele lor stocuri. Observă vitrinele scumpe să vezi că au mai totdeauna alte culori decât vitrinele bazar. Alte cravate, alți ciorapi, alte cămăși, alte stofe. A fost la modă imediat după război un poplin galbui destul de fin. Imediat după ce au terminat vechile stocuri de zefir, marii fabricanți au produs depozite întregi de poplin galben, mult mai vulgare însă, făcut cu multă economie, din spirit de speculă. Atunci, poplinul din material bun, produs cu grijă, a căpătat linii și vărci. Peste trei ani a fost imitat și acesta. Acum, magazinele de lux fac mășile de lenă. Peste câțiva ani vom avea și lenă pentru strada Carol. Dacă ești atent la cravate, observ că la un interval de 3-4 ani ți se oferă la colțul străzii o cravată la fel cu aceea pe care ai cumpărat-o de la magazinul de lux, însă de 10 ori mai ieftină. La adăpostul culorii și desenului, caută să te înșele la calitate. De aceea, producătorii scumpi schimbă imediat. De aici moda țesăturilor. Era trecut de miezul nopții. Grigoroștinicul trecuse de la bucăți moderne la cântece sentimentale, languroase. Unele mese se goleau, imediat curățate de chelnerii eleganți ca niște diplomați. Femeile, toate interesante, din pricina îmbrăcăminții și o coafiurii, care le îngăduia să arate și să sublinieze ce au mai frumos, camuflând de restul, mai forma un boxe ori pe lavița roșie, care era de-a lungul peretelui, sub căderea bogată a luminii, centrul de atenții calde pentru cei de la masă, sau fermecau strict iluzoriu în parabole largi pe cei din restul restaurantului. Îl vedeam limpede pe ladima m-a amețit de frumusețea lor, dar fără să-i zbutesc să-l fac să simtă, deși era în realitate o problemă de stil, adică așa cum înțeleg eu, de unitate, cât de grotească, iar în fapt imposibilă, spre sincera mea părere de rău, ar fi fost alăturarea lui, așa cum era, de un tip femeiesc, cu grijă și gust îmbrăcat, ca o floare studiată. În realitate, el, care era împotriva atragerii atenției, izbutea să izbească toate privirile, să se izoleze între toți prin îmbrăcăminte în acest salon cu oglinzi multe prealuminate. Am vrut să-i subliniez asta cu oarecare brutalitate. La masa din fund, spre garantarul caseriței, era un grup mare de oameni tineri și alții mai în vârstă. Între ei era unul un fel de cazac uriaș, cu barba albă, scurtă, răzvrătită, cu plete, șuvițe cărunte lipicioase, cu un chimir lat care atragea toate privirile. Mi s-a părut că aș putea bate șaua pentru Ladima. Crezi că domnul acela n-ar fi atras mult mai puțin atenția îmbrăcat așa ca să nu difere de cei din jurul lui? Moda uniformizează. E o lecție pentru amorul propriu. I s-a coborât mustața pe colțul gurii de spaimă, m-a privit cu ochii înfundați în orbite. Taci, taci! E marele poet german, Doibler, sărbătorit de redactorii unei reviste literare. Am înghețat cu sentimentul disperat că am comis una dintre cele mai crunte gafe din viața mea și întâmplarea m-a vindecat definitiv de a mai da asemenea lecții. Și totuși, Emilia asta nu are dreptate, căci dacă l ar fi privit cu cât de puțină sinceră simpatie, ar fi trebuit și sigur că ar fi izbutit ca ea să-l facă să-și schimbe îmbrăcămintea. Arunc mucul de țigară surăzând și examinez întâi eu biletul pe hârtie cu antetul veacului. Emi, La regizor nu se găsește rolul. Trebuie scos din nou. Am rugat pe domnișoarele dactilografe. Treci după masă să-l iei. Am reținut pentru Revelion o masă de patru locuri la Enescu. Se mai pot pune la nevoie două scaune. Vreau ca în 1928 să fie început cu fantezie. Acest 1928 vreau să fie anul vieții mele. George Anul morții lui, nici o bănuială. Aș vrea să nu mai recad în mine însumi, dar biletul acesta singur stârnește în mine o goană de foame și lumini. Încerc să rezist și n-am punct de sprijin. Revelionul din 1928 Viața omului acesta mătărește în vremea care s-a scurs cu propria mea viață cum trage un fluviu apele râului afluent. Nu vorbisem cu doamna te de un an și jumătate. Amintirea îmi îngreunează tristeța. Las totul și fumez. Gândul că venea al doilea revelion pe care nu era să-l facem împreună, mă umplea de o disperare care mă pătrundea ca un frig. Trotoarele înguste erau pline de o lume grăbită, numeroasă de obicei, dar devenită manifestație de stradă în zilele acestea de târguieli. Toți oamenii aceia aveau un rost, aveau un ideal măcar de 24 de ceasuri, căutau o obeție. Pe calea victoriei, zăpada se pulverizase încât se făcuse ca un soi de tărâțe, deși rămâneau, din cauza pavajului neîndreptat de la război, mici mormane de gheață stratificate. Parcă din cauza atâtor respirații, gerul se înmuiase. Primise de dimineață telefoane de la prieteni pentru invitații și desigur că peste tot orașul gânduri se căutau într-o circulație amețitoare ca mișcarea în filmele Voit Accelerate. Am primit cea din dintre aceste invitații la LC, pentru că înțelegeam că e deprisos să mă rezerv, știam că oricâte vor mai veni, una singură va lipsi dintre ele. Fiindcă la băcănâi târguia atâta lume, pentru că în blănuri și în șoșon scurți de tot, care tezați, lăsând să se vadă ciorapul de mătase între ei și strânsoarea mantoului, treceau atâta femei, era în mine un neastâmpăr altoit cu tristețe. Mi-a venit și mie o poftă nebună să târguiesc și să fac bucurii la întâmplare. Aș fi vrut să știu ce va face ea seara, cu cine va ciocni un pahar de șampanie. Bună cum e, cui va ura cobraji rumeniți, cu rombul înflorat al surâsului, cu ochii strălucitori și lichizi, noroc și an bun. Va avea în toată seara un gând bun și pentru mine? Cine-i va lămuri în minte, amețitor, umeri mobil, camerele în decoltajul mătasei și rădăcina nervoasă a cefei? Am început să colin magazinele ca să văd cum târguiește lumea. Pentru nepoței cumpărasem de Crăciun un cinematograf baby, un aparat de radio și tot soiul de jucării de pom. Am luat pentru cumnatul meu o garnitură de birou cu tocuri rezervor. Pentru sora mea am găsit la un magazin o lampă minunată, făcută din cuburi, ca să o determin să adopteze mobila modernă. Micii i am trimis un aparat fotografic promis cândva în glumă. Aș fi vrut să trimit ei ceva, nu un cadou, un buchet de flori. De șapte... Opt ore am trecut, alunecând peste mușuraile de gheață prin fața magazinului. Am zărit-o de vreo două ori înăuntru, ocupându-se de clienți, foarte numeroși pentru lămpi, meșcioare și obiecte de artă care și alegeau singuri și probabil cereau lămuriri, întrebau de cost. Trei sute de mii de oameni din acest București, de la trecătorul în mașină, la comisionarul să a pachetul, oricine ar fi putut intra să o vadă pe femeia asta în pulovăr roșiatic și rochie de culoarea cafelei cu lapte, să-i vorbească, să vadă figura puțin băiețească, oricând gata să se transforme într-un suruz de soră, sau regina care vrea să se facă populară? Numai eu nu. Aș fi putut să sărbătoresc revelionul la cină, între femei pe care alții le găsesc splendide. Aș fi putut colinda cu mașina pe la jumătate din locuințele luxoase din București, în noaptea asta când toate femeile erau decoltate și împodobite. Oriunde aș fi fost primit dar totul era anulat de faptul acesta net că nu puteam urca două etaje în parcul bună ca să mă trântesc pe un divan, eveniment care ar fi corespuns pentru mine cu o de închipuită întoarcere, permisă numai de încheierea păcii dintr-un război de patru ani în tranșeie. Aș fi fost bucuros s-ar fi potolit tumultul din mine dacă aș fi avut măcar posibilitatea să întreb la telefon ce face seara și să-i spun, fie și cu un surâs îndurerat. Mult noroc, multă sănătate, după ce aș fi trimis un dar. Nici măcar o floare anonimă nu-i puteam trimite. Ar fi știut de unde vine și asta însemna pentru mine prăbușirea. Experiența unui revelion precedent îmi arătase riscurile unei astfel de încercări. Acum doi ani, cel din revelion pe care nu îl făceam împreună ne găsea certați despărțit de mai mult de patru luni. Îmi spuneam totuși că nu o să poată trece acest început de an fără să-i fac un dar, care aș fi vrut să fie și o recunoștință și un cheag de emoție risipită într-altă vreme departe de ea și o durere nouă arzătoare. Aș fi vrut de asemenea să aibă și o valoare comercială. Mi-era teamă să nu aibă dificultăți materiale. Era singura femeie care mă interesa pe lumea asta și cum niciodată nu primise în cei doi ani de dragoste nimic de la mine, să coteam că n-ar fi rău să o scutesc într-o măsură oarecare, de cine știe ce întâmplări viitoare. Cu o lună jumătate înainte am studiat un catalog de bijuterii și am comandat în Belgia, prin cel mai bun bijutier din București, o brățară de platină cu briliante. Era făcută din opt dreptunghiuri de mărimea unui mic ceasornic, cu câte un briliant mai mare la fiecare capăt. Costase 800 de mii de lei. Mă gândeam să-i ofer de ziua ei, dar și mai bine de revelion, căci atunci cadourile au un aer mai puțin direct și personal. Sau dacă nu eu am hotărât să-mi creez de la o zi la alta o împrejurare oarecare anume să aibă aerul unei stricte și firește întâmplări fără urmare ca să nu fiu nevoit să dau explicații.